Bine v-am găsit, dragi ascultători. Biserica ortodoxă are trei liturghii, și anume: Liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, mort la 407; Liturgia Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezariei Capadociei, mort la 379; și Liturgia Darurilor mai înainte sfințite sau a Sfântului Grigore cel Mare, Dialogul, Episcopul Romei, mort la anul 604. Săvârșirea acestor sfinte liturghii se face după o anumită rânduială în felul următor. liturgia Sfântului Vasile cel Mare se săvârșește de zece ori pe an. În primele cinci duminici din postul mare, în joia și sâmbăta patimilor, în ajunul Crăciunului și a Bobotezei și la 1 ianuarie, în ziua când se preznuiește Sfântul Vasile cel Mare. Liturgia Darurilor Mai Înainte Sfințite se slujește în tot timpul postului mare, în afară de următoarele zile. Toate sâmbetele când se săvârșește Liturgia Sfântului Ioan, iar în sâmbăta patimilor a Sfântului Vasile. În toate duminicile din Postul Mare, de sărbătoarea Bunei Vestiri, joia patimilor, luni și marți din prima săptămână a Postului Mare și în vinerea patimilor, care este zi a liturgică. În bisericele parohiale, liturgia darurilor mai înainte sfințite se slujește de obicei miercurea și vinerea din Postul Mare. Liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur se face în toate celelalte duminici și sărbători, din timpul anului, în care nu se săvârșește vreo una din celelalte două sfinte liturghii. Ea este liturgia obișnuită în biserica ortodoxă, săvârșindu-se de cele mai multe ori în cursul anului bisericesc. Vom spune acum câteva cuvinte despre liturgia darurilor mai înainte sfințite. Ea are o rânduială aparte, deosebită de acelorlalte două. Ea este formată din două slujbe deosebite, vecernia și liturgia, contopite la oaltă. Partea ei de la început nu este altceva decât prima jumătate a vecerniei, până la vohod sau ieșire, iar a doua parte... Este alcătuită din rânduiala liturgiei obișnuite, lipsindu-i însă miezul liturgiei, adică jertfa sau sfințirea și prefacerea darurilor. Dar de ce se săvârșește această sfântă liturgie și care este obârșia ei? Sfânta liturgie a fost privită totdeauna ca un prilej de bucurie și de luminare sufletească. Întrucât, prin împărtășirea cu sfintele daruri, îl avem între noi pe Hristos, mirele ceresc, care petrece întru noi și noi întru el. Această bucurie nu se potrivea însă cu zilele postului mare, zile de întristare și de pocăință, când mirele este luat de la noi. De aceea, Consfințind o veche tradiție a bisericii, sinodul de la Laodicea 360-380 a hotărât să nu se mai săvârșească liturgie și să nu se mai serbeze pomenirea sfinților mucenici, care era împreunată cu liturgia în timpul postului mare, decât sâmbăta și duminica, zile în care postul era mai puțin aspru. Erau însă creștini care doreau să se împărtășească și în celelalte zile ale săptămânii și mai ales miercurea și vinerea. Ca să împace această dorință pioasă a creștinilor cu hotărârile sinodului de la Laodicea, s-a luat obiceiul de a opri o parte din darurile sfințite la liturghia de sâmbătă sau de duminică, pentru a împărtăși cu ele pe credincioși în celelalte zile, în care nu se putea săvârși sfânta liturghie. Iar, ca să nu se întrerupă ajunarea obișnuită din zilele de post, împărtășirea aceasta avea loc seara, în după slujba vecerniei. Rânduiala împărtășirii, destul de simplă la început, a devenit încetul cu încetul, din ce în ce mai sărbătoarească, fiind încadrată între slujba vecernii de o parte și rugăciunile și ceremoniile din rânduiala liturgiei, care erau mai ales în legătură cu taina împărtășirii de cealaltă parte. Astfel, cele două slujbe s-au contopit în liturgia darurilor mai înainte sfințite.